Spominje između ostalog da će postačima, muškarcima i ženama dati svoj oprost i dati ogromnu nagradu. Dakle, posti jedno od dijela kojima se zadobiva Allahov oprost i Allahova nagrada, kada Allah subhanahu wa tala spominje muslimanima, muslimankama, mu'minima, inkama onima koji mnogo slave Allah subhanahu wa ta'ala i ženama i muškarcima i spominje također onima muškarcima koji poste i ženama koji također poste, na kraju kaže da će im jali, dati svoj oprosti i ogromnu nagradu. A također dobro vam je poznat hadis, jer odostojen kod Bukhari i kod muslima, da je Allah, poslanik alaihi salatu esalam rekao Men same ramadan imanen vahtisaba gufira lehu ma te min zembi.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 Bogobojaznost, zbog toga je post propisan. Da se odgojimo, da se sustegnemo od grijeha, da čuvamo Allahoje granice, da budemo bogobojazni, zbog toga je post propisan. Kutiba ja. aleikum usijan, kama kutiba ale ladine min qablikum, la alekum tetequn. Propisan vam je post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se sustegnuli od grijeha. Također, post je štit, utvrda. Sa postom se vijednik i vijedca štite od djehennemske vatre. Ograđuju sebe od djehennemske vatre. Kako je došlo u hadisu Džabira, radijallahu talam, biljež imam Ahmed i valorizatori, oni koji su ocijenivali musned imama Ahmed, kažu da je hadis vjerovdostajan. Kaže, Allah u poslanike, alihi salatu, sam rekao je, Allah subhanahu wa ta'ala, As-sijamu djunnetum jeste djunnu bihal abdu minan nar. Post je štit, se čovje kojim se vijednik štiti od djehennemske vatre. Također post...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 Draži je kod Allaha subhanahu wa ta'la od mirisa miska, od najljepšeg mirisa. Taj zadah iz usta postača Allaha subhanahu wa ta'la je draži od mirisa miska. Ljudima je neprijatan, međutim Allaha subhanahu wa ta'la je tekako drag. Zašto? Zato što je proistekao iz pokornosti Allaha, iz tata ta Allaha i svako drugo stanje koje proistekne. Makar ljudima bilo odbojno, ljudi to ne bi, da gleda, gledaju to, ne prihvataju.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 post mesec Ramazana je dakle jedan od pet temelja pet temelja islama obavezan je dakle muslimanima Allah subhanahu wa taala ga obavezava u kako stoji u suri al-Baqara 183. ajetu. ya ayuhal ladina amanu kutiba Kutiba alaikum sijam, kema kutiba ala levinu, ablikum, alaikum te tekun. O vjernici propisuje vam se, stavlja vam se u obavezu post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojasni. Dobro vam je poznat hadis, Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, koji kaže da je čuo Allahu posanika, alihi salatu wasalam, kako kaže, da je islam sagrađen na pet temelja, bunijel al islam, alahams,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 a pa prije svega dakle da i musliman. Takva osoba mora da bude musliman. Musliman musliman. Nemusliman ukoliko bi postio i postio njegov post ne bi bio primljen. Nijemo obavezan, a ukoliko bi ga i postio ne bi bio primljen jer je post ibadet, a ibadeti se primaju samo od od vjernika, od muslimana. Zatim razum, umna sposobnost. Umna sposobnost osoba dakle koja nije pri sebi, koja nije pri razumu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 Napravite razliku između osobe koja je senilna, koja ne razpoznaje i stare iznemogle osobe koja ima još uvijek moć raspoznavanja, međutim toliko je stara da joj post pričinjava velike tegobe tegove teškoće. Takva osoba također neće postiti, ali je obavezna za svaki dan mjeseca Ramazana da nahrani po jednog, po jednog siromaha. I također bolesni koji se ne mada o zdravljenju, može postiti posti u mjesecu Ramazanu niti bilo kada kasnije takva osoba će također nahraniti po jednom ciromaha za svaki propušteni dan iz mjeseca iz mjeseca Ramazana. Bilježi imam Buharija da najni se bio mali, kad smo da pre uglu slušati najni se bio mali i koliko je živio. E najni se dakle kada je ostario, kažu da je pripremao hranu za 30 ciromaha.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 toku trudnoće ili toku dojenja, predstavlja tegogu, teškoću, manjka njenom lijeko, jeliko dojel ili slično, neće postiti tokom Ramazana, ali će kasnije, kada joj prođe to njeno stanje, na isti broj dana. Dok naši prethodnici, kao se prenosio Dibna Abasa, Ibn Amara i drugi, radi Allahu anhum, oni su svojim kćarima govorili da ne poste, ali da za svaki propušteni dan Ramazanskog posta na hrane pojednog siromaha.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 žena pobaci nakon četvrtog mjeseca kada se duša udah je tako? krv koja se javi je krv nifasa, dobro da se desi to tvojo žena, ne sallallahu alafi, ne Allah da se desi, ali eto, desi se kako će žena klanjati? ja krv nifasa ako je krv žena je li tako u nifasu, ne, ne, ne klanja u hajzu i nifasu žena niti posti niti klanja, ovo vrlo bitno pitanje, Haman ga ne znam.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 Tako da znate. Šta je obaveza činiti tokom posta? Šta je obaveza činiti tokom posta? Obaveza je dakle donijeti nijet. Obaveza onima koji poste tokom Ramazana, obaveza je donijeti nijet. I svi islamski učenja se slažu kod Ramazanskog posta da je obaveza zanijetiti. I obaveza je zanijetiti prije zore. Zbog hadisa čuli smo ovde hadis men lam yubeyjiti sijana qabla al feđri fela sijamelahu onaj koji ne donese nijet prije zore njemu nema posta. U hadisu hafseb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 iz dana u dan iz dana u dan treba da posti osim ako ide na opravdano putovanje ili se razboli ako ne može ni to dakle ide redoslijedom ako ne može ni to onda dakle treba da nahrani 60 treba da nahraniš 60 ceromaha. izlazak sperme sa strašću ukoliko se to desi sa strašću treba dakle da naposti taj da napusti taj dan točimo ukoliko se to desi dakle usno čovjek spava tokom dana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 Dakle, čovjek da čvrsto odluči da će prekinut post, jer ovog biva prekinut. Zatim, od, pojave, od pojava koje kvare post, dakle, jeste hajz i nifas, pojava hajza i nifasa, makar pred sam jakšan, makar pred sam jakšan, dakle, da se pojavi kod žene menstruacija, taj danje, taj dan je pokvaren i treba, dakle, da ga, treba da ga naposti. Odmetništvo od vjeri, dakle, da čovjek odnije od vjeri, da izađe iz vjeri, jer učini ono što ga izvodi iz vjeri, time se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 Došao je kao što vam je poznato. Došla su naočigled dva kontradiktorna hadisa u kojem jednom od njih kod Ebud Auda kaže Allahov poslanika alihi salatu sam omrsio se, prekinuo je post, poništio je post i onaj koji vadi hijjama i onaj kome se vadi hijjama. Zatim u hadisu kod imamo Buhari od Ibna Abasa se prenosi da je Allahov poslanika alihi salatu sam izvadio Hidžamu, dok je postio kod Buharije i rado su na hadis bezimalo sumnje pa su islamski učitelji napravili spoj ovih hadisa pa su rekli prethodni hadis je dokinut prethodni hadis da onaj koji vadi hijamu i kome se vadi hijama da je dokinut sa hadisom ene sa ibn malika sa hadisom u seide al-khudri radijallahu ta'ala koji kaže da je Allahov poslanik alejhi salatun dozvolio vadenje hijamom i postaću a dozvola dolazi nakon nakon zabrane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 Onaj koji se mnogo družio sa Allahovim poslanikom, ali Hilalusun kao što je poznato, rekao je ene osim slabim osobama. Slabim i osobama smatrali smo pokuđeni. Jer takva osoba ukoliko izvadi hijjamu, to je može dakle dovesti do potrebe da prekinje post, da jede dakle da nadomjesti tu krv je li sahranom. Zatim primanje inekcija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 tako Da Allaha nešto ne vrijediš, ne bi Allah dozvolio da dočekaš mjesec Ramazan kao vjernik. Tako Da Allaha ne vrijediš, ne bi ti Allah dao uputu. Da Allaha ne vrijediš, ne bi te Allah izveo iz svoje kuće i doveo te ovdje. Tako Da Allaha ne vrijediš, ne bi Allah izveo iz svoje kuće i odveo te do Beytul Harama, u Mekke.